Hoosstik 271 Joosef vertel die bevriende arts sy belevenisse, hartelike meeleving van die dokter en sy eie ervarings. Joosef sy ergenis oor Archilaus. Joosef word dier die keintje gekalmeer. To Joosef in sy gesin hulle voete gewas het en hulle in die woonvertrek van die arts gekom het, waar verskye siekesbehandeling ontvang het, het hy met sy mense plaas geneem en die arts kortliks die hoofdrekke van sy vlug en die rede daarvoor vertel. Toe die arts dit gehoor het, het hy vol ergernis geword oor Herodes, maar nog meer oor sy sien Archilaas, wat nog in die leven was. Hy het hierdie vreed aard beskryf as nog veel erger as sy vader, en Jozef het aan hom gesê, Vriend, wat jy my nou oor Archilaas vertel het, het ek op my reis hierin ook alreeds gehoor, maar kyk, die meester het daarom ook alreeds goed vir my gesorg, want ek bewoon nou een vrygestelde huis, en ek is gelijkgestel aan een Romeinse burger, en hy het dus niks met die wreed aard te maken nie. Die aard sê, O vriend, kyk eers na hierdie huis van my, dit het ook die keizerlijke vrystellingsbrief gehad, maar onlangs het die belastinggerechtsdienaars van Archelaas in die nacht gekom, die borkie van die deur afgeruk en die volgende dag baie skandlik beslag gelee op my goed. Die kan jou ook oorkom, wees daarom toch op jou hoede. Want ek sê vir jou, vir hierdie duivel van 'n koning is niks gewijd nie, wat hy nie roof nie, dit roof sy onhergeskikte pachters en die skandaligste tollenaars dan wel. Toe Jozef dit van die arts gehoor het, het hy ook vol ergernis oor Archelaas geword en gesêk. Dit moet hierdie wreet aard maar eers probeer, dan sê ek vir jou dat dit om dier te staan sal kom, want ek hierdie se woord, dat archilaas dadelijk soos een landsverraaier behandel sal word, so draai die voorrecht van Rome nie sal respecteer nie. Die aard sê, o broer, vertrou op alles meer as op sulke voorrechte, want geen jakkels kan homself by 'n misdryf meer geslepe uit die vaalstrik red as juist hierdie Griekse ondier nie. Kijk wat het hy met my gedoen toe ek by die Romeinse administratie gang klaar het. Hy dadelijk sy volge machtigte en eiematigheid van eie machtigheid beskuldig en hom in die kerker laat werp. Maar toe ek by die administratiekantoor aansoek doen vir skadevergoeding is ek afgewees met die beslissing. Omdat het volgens wat bewys is die koning geen deel gehad het aan hierdie misdaad nie, is hy ook nie verplicht tot skadevergoeding nie maar alleenlik die eie machtige handelende dader. By, by hom het die mens echte niks aangetref nie, die skade gaan dus net soos by ‘n gewone roof, die heer heerself aan. Kyk, daarmee is my saak as afgehandel beskou. Die boorkie is wel weer in my huisdeer vastgeheg, maar vir hoelank sal Archelaus die beste weet? Toe Jozef dit hoor, het hy baie kwaad geword, en nie geweet wat hy daar oor moes sê nie, maar die kyntjie sê echter, hoe erg jou nie oor hierdie machteloze man nie, want kyk, daar is nog 'n meester wat meer kan vermag as Rome. Toe het Jozef rustig geword, maar die aardse oe het groot geword, want hy die kyntjie nog nie geken nie.